Марта Веллс. «Стратегія відходу». «Щоденники вбивці бота» книга четверта. Переклад з англійської Володимира Куча. Читає Рік Санчес. Коли я повернувся на станцію Гевритон, якийсь гурт людей спробував мене вбити. Враховуючи те, скільки я роздумував над убивством гурту людей, це справедливо. Корабель заходив на посадку, і я нетерпляче виловлював потік Гевритон. Оскільки бот-пілот корабля діяв на мінімальній потужності, а мізками та вдачею не надто відрізнявся від генератора теплового щита, я також моніторив усі вхідні сигнали, тож уловив навігаційне застереження, щойно воно надійшло. Я знав, що корабель не викаже мені свідомо, але ймовірність ненавмисної зради тримався на значному рівні у 84%. Застереження надійшло від управління порту «Гевритон» і в ньому кораблю наказувало відмовитися від звичного майданчика в приватних комерційних доках на користь іншої секції в кінці загальної пасажирської зони висадки-посадки. Схему Гавритон я досі мав при собі, відколи вирушав звідси кораблем на Майло. Я побачив, що та секція зони висадки-посадки розміщена одразу після доків управління порту поруч із точкою розгортання оперативної команди безпеки. Ага, це зовсім не підозріло. Через мене? Мабуть. Напевне. На борту корабля перед тим були Вілкен і Герта, яких відправили зірвати спробу незалежної місії Добраніч повернути собі занедбаний комплекс тереформування Сірого кризу. Тож, імовірно, це через них. Варто очікувати, що Вілкен і або Герту зараз десь тримає Добраніч і, можливо, саме за їхнім запитом на Гевретон проводять плановий пошук доказів. Немає значення, якщо на корабель чекають, коли він пристикується, мені не можна бути на борту. Я міг перевести судно в інший док, то це була не найкраща ідея. В управлінні борту не лише дізналося б, що це зробив хтось на борту, а і що хтось прибув на пілотованому бортом вантажному транспорті, який, згідно зі списком потоку, наразі рухається без команди та пасажирів, ще й на мінімальній системі підтримки життя. Навіть такі великі і надійно озброєні станції, як Гевритон, мусять остерігатися аномальних наближень, за якими можуть таїтися спроби захоплення рейдерами. Тупа була б спроба, оскільки корабель вмістив би достатньо рейдерів хіба що для бездарної загибелі в зоні висадки-посадки, але я все життя виконував безпекові контракти, намагаючись запобігти такому катастрофічному людському ідіотизму. Це могло б стривожити керівництво станції, і ті відкрили б вогонь по кораблю. Судно, може, і не взаємодіє зі мною, але свою роботу виконує якнайкраще, і я не хотів, щоб воно постраждало. Тож добре, що евакуаційний скафандр досі був при мені. За його допомогою я втік із човника Абена після нападу бойового бота. Ще одна подія в моєму житті, яку я б велів вилучити з пам'яті. Отак стирати спогади неможливо. Я можу видаляти щось із свого сховища даних, але не з органічних частин голови. Компанія очищувала мені пам'ять кілька разів, зокрема вести інциденти з масовим вбивством. Але його образи нікуди не щезли. Ніби привиди в історичних сімейних драмах, що тягнуться нескінченними сезонами. Я люблю історичні сімейні драми, що тягнуться нескінченними сезонами, але в реальному житті привиди лише дратують. Готуючись до прибуття на станцію, я спакував евакуаційний скафандр у шавку для припасів. Я міркував, що оскільки цей корабель рідко разом із вантажем перевозить ще й пасажирів, мене чимало часу, перш ніж хтось помітить, що його немає в інвентаризаційній відомості і взагалі перевірить його документи та реєстрації. А тепер я почав його розпаковувати поспіхом. Насправді я не хотів, щоб мене спіймали. Сумку сховав собі під куртку, вдягнув скафандр і активував його. Поки корабель виконував стикувальний маневр і обережно наближався до відповідного майданчика, я стрибнув у повітряний шлюз вантажного модуля з бортолежного боку. Корабельні дрони зібралися, щоб простежити за мною, але розгубилися, чому це я вистрибую, не через ті двері, і сумно запікали. Коли корабель пристикувався до станції, я вислизнув зі шлюзу і відправив запит на зачинення та опечатання. Вибравшись за межі зовнішнього покриву корабля, я видалив із його пам'яті останні згадки про себе. Бувай кораблю, коли виникла потреба, ти став у пригоді. Якщо звіт про події на Майлу летів швидшим транспортом, мій корабель загалом не поспішав, він легко міг мене перегнати. Можливо, їм відомо про вартмеха, який прибув на Майлу, врятував якихось людей, не зміг врятувати людиноподібного бота, розфігачив трьох бойових ботів, а мій корабель – це єдиний транспорт, що полетів з Майлу одразу після тих подій.